24. fejezet Miután kiengedtek a rendőrségről, dr. Huntington aznap estére megszervezett egy sajtóinterjút, amelyre megkért, hogy menjek el. Mutogatni akart egy kicsit, meg néhány fotót szeretett volna velem, mint egy cirkuszi majommal, akit sikerült kihoznia a ketrecből. Én nem szívlelem túlságosan az ilyen dolgokat, így visszautasítottam a meghívást. Persze a közelben voltam. Az ügyvédnő, jól menő, elegáns irodája a broadway van. Egy lakóház első emeletén, amelynek szintjén csak irodák vannak. Mindegyik zárva volt. A lépcsőházban tartózkodva megvártam, míg befejeződtek az önmutogató interjúk, és minden újságíró elment, majd benyitottam. Az igazság az, hogy nem számítottam rá, hogy az irodában így munkaidő után is titkárnő állja az utamat. Fiatal, szabályos arculány. Aztalánál ülve kérdezte, hogy kit keresek. Mondtam, hogy a főnökéhez, Huntington ügyvédnőhöz jöttem. A titkárnőnek valamiért nem tetszettem, mert elég bántó hangon szólt rám. Jó, mondta. Üljön le, bejelentem, és majd, ha az ügyvédnő ráér, akkor fogadja magát. De egyébként ilyenkor már nem szokott ügyfeleket fogadni. Tette hozzá a ró megvetéssel. A titkárnő fiatal, körülbelül 28-30 éves lehetett. Szőke, hosszú hajú, vékony nő, amolyan manöken alkat. Felállt az asztalától, majd abba a szűk szoknyájában ringatva magát nekem, elindult Mrs. Huntington belső irodájának ajtaja felé. Én ott álltam az ügyvédnő irodája előtt egy méterre. Ő négy méterről akart menni, hogy megkérdezze, bemehetek-e oda. A protokoll. Épp azon gondolkodtam, hogy inkább egy másik alkalmat keresek az ügyvédnő megbüntetéséhez, mikor a titkárnő ismét rám főrmett. Tessék leülni! Ha itt toporog, azzal nem fog bejebb jutni! mondta. Gúnyos volt és lenéző. Annak idején elkaptam volna a torkát és hosszasan a légcsövét elszorítva, lassan, négy perc alatt hang nélkül folytottam volna meg, majd a bevizelt holtestét visszaültettem volna az asztal mögé a forgószékébe. Egy szeruzát adtam volna a kezébe, és úgy bocsátottam volna az ügyfelek rendelkezésére, hogy a továbbiakban néma csöndben fogadja őket. Ma már sajnos ehhez nincs meg a megfelelő kondícióm, így a revolvert rántottam elő, és azonnal melbe lőttem. Háromszor. A lövések dörrenése csengett a fülemben, de a nő hangosat puffanva hanyatt esett. Mint egy bábú, úgy feküdt a padló szőnyegen. Karjai szabályosan a teste mellett hevertek. Melkasán a kosztümjén három piros bemeneti nyílás égtelenkedett, ahogy lassan kezdett széterjedni belőlük a folyó friss, élővér. Szemeivel ilyetten a mennyezetet bámulta, és csöndben tátogott, mikor ott hagytam. Kinyitottam a vastag párnázott ajtót, és beléptem az ügyvédnő szobájába. Dr. Huntington csodálkozva csattant fel. – Mit a karendi?" kérdezte. Így simán, mint mintha csak ittunk volna előzőleg. Persze a hangjából azért kiérződött a rosszat sejtő félelem. Valószínűleg sejtette, hogy nem zacskókat pukkazgattak az előbb odakint az előtérben. Elegáns, nagyon elegás, kifinomult iroda ez. A falak körbe vannak véve intarziás berakásokkal. Minden sarokban márvány és részből faragott szobrok. Az egyik fal mellett méregdrága fekete bőr ülő garnitúra. A másik falnál szépen faragottokban golfütő készlet díszeleg a falon. Elegáns, barok faragott íróasztala mögött az ügyvédnő bámult rám riadt szemekkel. Oda sétáltam az íróasztal elé vele szembe. Endi, mit csinálsz? hebegte Le foglak lőni, Emma. Ezt halva az ügyvédnő végre kapcsolatunkhoz illő megszólításra váltott. Mr. Tóth, én hoztam ki magát a rendőrségről. Hebeg, te Imádkozzon, ügyvédnő. Feleltem, mert csak néhány pillanat van hátra és halott lesz. Azt a kevés időt már nem hazudazással kéne eltölteni. A nő fel akart állni. Üljön vissza. Megriadt majd lassan visszaült hatalmas támlájú bőrborítású igazgatói foteljébe. – Kérem, ne csináljon butaságot! – kezdte dadogni. – Már egy teljesen másik szerepben volt, mint amit eddig egész élete során megszokott. – Meséltem magának a szenvedés szükségességéről, ami a boldogság és a jóság fizető eszköze, Robert? – Persze, hisz már idéztem is önnek Dostoyevsky-től. Dr. Huntingtonnak ez a szenvedés hiányzott egész életében, hogy egy kissé meglágyuljon a szíve. Most már persze késő volt. Egész praxis alatt bűnözőket akart visszaengedni az emberek közé, és elnyomott, tönkretett, megalázott másokat. Gyilkosokat, rablókat és más gazembereknek harcolt kikártérítéseket jogi kiskapuk segítségével. Mikor elvállalt, képes lett volna engem akkor is megvédeni, ha én is gazember lennék, és nem jogosan tettem volna, amiket tettem. Persze neki fogalma sem volt róla, hogy ki vagyok, és miket követtem el. Csak egy cirkuszi majom voltam a szemében, akit lehet mutogatni pár napig, mint az aktuális gyilkost. Nem. Huntington ügyvédnő nem volt jó ember. Súlyos, nagyon súlyos büntetést érdemelt volna tőlem, azonban, mint említettem, ehhez már kiöregettem. Elveszett az ifjúságom és elveszett a potenciálom az igazság igazi helyreállításához. Már csak halvány árnyéka vagyok önmagamnak. A nő könyörögni kezdett. – Andy! Mr. Todd, kérem! – Rebekte elvékonyodott hangon. Száját legörbitette és szemöldökét felhúzta. – Elintézem, hogy holnaptól egy jogvédőcsoport fog tiltakozni a hatóságoknál az ön jogainak csorbítása ellen. Vaskos kártérítést fogunk követelni az államtól, Mr. Todd! Megcéloztam a melkasát, és a revolverben lévő utolsó három golyót belelőttem. Az első lövéstől már hátradőlt, szinte nekifeszült a forgószék háttámlájának. A másik két lövés így érte, és ment keresztül rajta egymás mellett. A lövések pillanatában engem nézett, majd a felső teste hang nélkül dölt előre, és koppant rá a szépen faragott, íróasztalán heverő fehér papírokra. Két karja a teste mellett lógott lefelé. Csend lett. Oda sétáltam hozzá az íróasztalt megkerülve, és megemeltem a fejét, hogy megtekintsem. Halott volt. Szája bamba hatást keltve kissé kinyílt, ahogy függőleges helyzetbe kerülve az emeléstől, a gravitáció miatt lefelé mozdult, elernyett állat. Ráláttam hófehérre csináltatott szabályos fogaira, ahogy némán, szabályos rendben sorakoztak rústól vöröslő ajkai mögött. Kékremázolt szemei, szintén bamba hatást keltve, félig nyitva, félig lehúnyva merettek előre a semmibe. Így halt meg a híres ügyvédnő, a gyilkosok védelmezője. Visszaengedtem a fejet, de ekkora test magától ernyetten lecsúszott a székből, és ha a puffanással esett be az asztal alá, nem mozdult többet. Egy kicsit belenézegettem az elől hagyott papírokba. Szerződések, védőbeszédek, gépelt példányai voltak. Alaposan megfogdostam mindent. Ezután visszasétáltam az előszobába, megtekinteni a siettemben ott hagyott földön fekvő titkárnőt. A lányaikai már nem mozogtak. Nem tátogott. Mozdulatlan bábuként, nyitott szemmel, Zárt ajkakkal, szabályosan feküdt ugyanazon a helyen, ugyanabban a pózban, ahogy pár perccel korábban a melkasába fúródó lövedékek hanyatlökték. Kosztümjének felső részén három vastagon véres kör jelezte a lövedékek testébe való becsapódásainak nyomait. Míg odabent végeztem az ügyvédnővel, ő idekint szépen kilehelte a lelkét. Ilyen a harmónia. Elégedetten sétáltam ki az irodából, és indultam haza. Eközben önre gondoltam, Robert. Azelőtt sohasem tett ilyet, hogy nyomokat hagy maga után, reagált Robert, mintha meg sem hallotta volna Andy utolsó mondatát. Most sem hagytam saját nyomot. Az önúj nyomait hagytam ott, Robert, mondta Andy, majd felmutatott egy gumikesztyűt. Újain piros színű, ragasztott kis gumiplecsnik voltak. Ezek az önbőr mintáját tartalmazzák, Robert. Ezt viseltem Dr. Huntington ügyvédi irodájában, és ezek az új végek fogdosták össze az asztalon lévő szerződéseket is. Honnan szerezte meg az új lenyomatomat? Maga adta őket nekem. Én? Hát nem emlékszik, Robert, pedig milyen készségesen adott nekem mintát. Amikor a kezébe adtam azt a szűz, tiszta, hengeralakú agyak tömböt, amit volt szíves a kedvemért összeszorítani és ujjait belenyomni, akkor tökéletes kiöntésre alkalmas háromdimenziós mintát adott nekem. Emlékszik rá? Mikor elment, még aznap elkészítettem ezt a kesztyűt. Felhasználásra azonban csak ma került először. Persze nem garantálom, hogy utoljára is. Hogy képzeli? Miért csinálta ezt? Tudja, Robert, úgy voltam vele... Hogyha a rendőrség a Sinclair házaspár megülése kapcsán felfedezi Dostoyevsky bűn és bűnhődésének lapjai között az idegen új lenyomatot, az ékes bizonyítéka lesz előttem az ön árulásának. Hisz csak önnek meséltem a könyvről és arról, hogy semmit nem érintettem a helyszínen, csak a könyvet. Igazából az elegáns az lett volna, ha nem a törpét, hanem az ön új lenyomatát hagyom a helyszínen elrejtve. Hisz árulás esetén egyenesen öntartóztatták volna le. Azonban kevésbé lett volna életszerű, ha valaki a saját nyomára hívja fel a hatóság figyelmét olyan túlbuzgó módon, ahogy öntette Robert. Az indíték miatt így is gyanúba került. A törpe új lenyomatainak felfedezése pedig egyúttal megdöntötte a vádat ellenem, hogy végeztem azzal a kis gazemberrel. Maga is épp elég igazember. – Hogyan, Robert? Ne heveskedjen. A rendőrség miatt meg ne aggódjon. Sosem fognak már a nyomára akadni. – Hogy érti ezt? – Ön ébren vélott nyomdokaiba fog lépni. – Hogy? – Robert. Most magán a sor. – Ön következik. – Miről beszél? Én nem? – De igen. Elárult. Kiadta azokat a titkokat, amiket csak magának mondtam el az Egyességünk jegyében. – Bíztam magával Robert és maga becsapott. Utolsó éveimet majdnem rács mögött, vagy egy síralomházban töltöttem azért, mert magának felhajtás és bizonyíték kellett, hogy eladhatóbb legyen a nyavajás könyve. Visszaélt a bizalmammal. Megszegte az ígéretét, és országvilág elé tárta a történteket, mert pénzéségében nem volt képes kivárni, hogy elpatkójak. Robert nem szólt. Az üres poharat idegesen szorongatva kerülte Endi tekintetét. Most mennem kell, Mr. Todd. Sajnálom, mondta magára erőltetett önbizalommal, de hangja kissé beleremegett, miközben rosszat sejtve igyekezett félelmét leplezni. Az üres poharat zavartan, bizonytalanul helyezte rá az asztalra. Nem megy sehová, jelentette ki Andy halkan. Most jön az igazságtétel. Mi van, ember? Miféle igazságtételről beszél még ezek után? Hát nem volt még elég? Engem is felakaszt? Vagy megfőz egy fazékban? Kérem, ne gúnyolódjon, szólt rá kérlelő hangon Endi. Már azt hittem, engem is megfőz, folytatta Robert számon kérő hangon, hangját felemelve, mint egy bátorítva saját magát. Igen, ebben nem tévedett. Meg fogom főzni, Robert. Fog egy fazekat és beledúg? kérdezte emelt, cinikusnak szánt, de a rosszat sejtése miatt inkább sípolószerűre sikerült hangon, majd erőltetve felnevetett. A félelem azonban kiérződött ebből a nevetésből. Andy továbbra is nyugodt hangon válaszolt. Az esetében a fürdőszobában készítettem elő a főzővizet. Na menjen a picsába! üvöltette Robert, és felállt. Andy revolvert rántott elő köntöse ujjából, és Robertre fogta, majd teljes nyugalommal lépett az előkészített lemezjátszóhoz és bekapcsolta. A lemez elindult, és hirtelen Wagner valkűrje harsant fel. Maga tényleg egy elmebeteg, dadokta Robert, és kezdte érezni, hogy lába alól kicsúszik a talaj. Egyszerre félni és szédülni kezdett. Az asztalba megkapaszkodva visszaült a fotelbe, amelyben ülve heteken keresztül hallgatta endított gyilkosságainak históriáját. Elhomályosuló tekintettel visszhangozva hallgatta Endi szavait. Néhány pillanat múlva hatni fog a benzodiazepin, amit az italába kevertem Robert. El fog bágyadni tőle, és kezelhető lesz.